a halálos nyugalommal és elképesztő részletességgel elmesél gyilkosságok, tettes általi leírásának tucatjai szolgálják az alapját ennek a nem mindennapi és hiteles pszichotréler könyvnek. A könyvben 30 elkövetett gyilkosság részleteit borzonghatjuk végig, nem mellékesen, betekintést nyerve egy, az emberölés részleteit szemtelen nyugalommal mesélő sorozatgyilkos pszichéjébe.